Magasin. Hej, mit navn er Kuno, og jeg er ejendomsmelder hos My House Vesterbro. Synes du også, at boligpriserne er for høje? Er du bange for de stigende afgifter, og grundskylden og friværdien og k-træerne og ja, en masse farver? Prøv at høre, du kan godt slappe af, for Kuno har løsningen. Flyt! Udenfor. Hvis du bor udenfor, sparer du alt besværet ved at have en bolig. Der er ingen gulve, der skal vaskes. Der er intet tag, der skal lappes. Er afløbet stoppet? Nej, for der er ikke noget afløb. Lige nu kan jeg tilbyde dig et hul i jorden lidt nord for eller være med at bo i en gammel død E på Mors. Jeg har også en til svile, Den er kun oversvømmet om efteråret, men om sommeren er den helt perfekt. Jeg kan også tilbyde gode soveposer og nøgler til det lokale så hvad venter du egentlig på? Skift din murmestervilla ud med et liv på landevejen. Mine priser starter ved 2 millioner, og jeg tager kun 40% i metersalær. Kunus udendørsløsninger hos My House Vesterbro. Fremtiden sidder ikke bare indenfor at vente, den står udenfor og banker på. Woo! Det tomme magasin præsenterer det. Min navn det er Victor, men alle mine venner, de kalder mig Lulu. Jeg er sådan skører for med krudt i røven. Jeg, jeg kan bare ikke lide at sidde stille, og jeg har bare brug for at ske noget hele tiden. Vi hvis, hvis vi sådan sidder og snakker sammen, og så pludselig bliver stille i sådan to sekunder, og så er sådan typen at sige hallo, hallo. Er du sur derhavde? Er du sur eller hvad? Hvordan siger du ikke noget? Har du noget med mig at gøre? Eller hvis du bare simpelthen keder den der, det eller sådan eller noget der er sket i dit liv så ikke sådan fyret sådan sætter man noget energi der krammer sig sådan. Åh oh, nu er der plads til dig, hvad er der er sket med dig, jeg skal snakke om dig. Jeg er mere sådan at der åh oh, åh oh, tag nu sammen, tag nu sammen den der dårlige energi der om. For dig. Så skal jeg have lov til at fylde med alt det, jeg vil. Åh, oh, så skal jeg fylde med alt det dumme, jeg er. Og så skulle du bare være eftersædet ved mig, og du skal gøre sådan lidt søgt. Oh, for det var så svært for mig, når jeg er ked af det. Nå, man kan se om selv. Jeg har hår næsten alle steder på kroppen, og det er faktisk kun der oven på mine tæer. det på min der ikke er langt nok til at blive flettet. Uh, mit yndlingsbutik, det er Blockbuster, jeg kan godt lige vinkke på. Så ja. Jamen, det eneste, jeg har lidt svært ved, det er folk fra andre kulturer, eller mad der ikke er dansk. Skriv Det er tomme magasin. Hej og velkommen til endnu en udgave af Folk og Fæ, programmet hvor jeg, Anders Rundbold, sludrer med særlige typer af mennesker, som du ikke lige støder på til daglig. I dag der har jeg besøg af Ulrik Barte, som er den mand i Danmark, der tænker længst over tingene. Velkommen til Ulrik. Mm. <coughs> ja, ja, ja, ja. <coughs> <coughs> ja, ja, ja. ja. <coughs> uh, Ulrik. Tak. Ulrik, du er det menneske i Danmark, der kan gruble i længst tid over noget. Er det en fordel, for eksempel når man skal finde et svar på et rigtig svært spørgsmål? Det tror jeg ikke. Okay, men hvis du ikke kommer frem til det rigtige svar efter så lang tids tænkepause... Hvorfor, hvorfor tænker du så så længe over tingene, inden du, du svarer? Lige, tænge, uh, mm. altså, det er faktisk et vildt godt spørgsmål. Det må jeg lige, det, det lige groble over, tror jeg. Var det ikke det, du lige gjorde? Mm, sh, mm, sh, jeg grobler... Mm. Ah, lad mig lige gang, det, lige, lige på det. Mm. Nej, nej. jeg ved det sgu ikke, du. Jeg ved det fandme, ikke. Øh, altså, hvad er det, der foregår egentlig i hovedet på dig i så lang tid af gangen? Får, ah, på, og Hvad var Okay, jeg tror, at det man kan lære af det her, det er, at det ikke nødvendigvis er en god ting at tænke for længe over tingene. Ulrik, er det noget, du vil sige, inden vi lige runder af? Bare lige mm, oh, det ikke lige... det, mm, Ulrik. Jeg har, det, jeg har Ulrik. Beachbody! Okay, ja. Tak for i dag. Tak til Ulrik ja. uh, Barte. Uh, manden, der tænker længst over tingene, vi høres i næste uge. <coughs> Ulrik, var det uh, din kaffe eller min kaffe, den her? Du lytter til det Magasin. Hej, mit navn er Kaffe John, jeg elsker kaffe, og så hedder jeg John. Der er sådan en af de der små knallerbutikker, men i stedet for så er det en knaller, man kører på. Så er min, det er bare en cykel. Det er en Long John-cykel. få dig Jeg er 8-7 timer i døgnet, for jeg sover aldrig. Jeg drikker uh, kaffe. Stedet var faktisk. Så, så er det faktisk vist dig, at man slet ikke behøver at drikke kaffe. Man kan bare tyk bøndet i stedet for. Så får man sindssyge i maven uh, og rigtig meget i og Så skal jeg lige ikke over. Jeg vil godt holde altså morgen. Det er i hvert fald rigtig svært at falde i søvn. Med stikkende smerter i mellemgullet og jeg ved de lange Men okay, take ikke mit for det. Du kan selv komme og prøve. Jeg står hver dag og sælger kaffe på den store legeplads med trampolinerne i fældepakken. Så ja, hvis jeg ikke lige er ved cyklen, når du kommer, så er det bare fordi, jeg udskider blodet eller hopper energi ud i trampolinerne. Anywho, kom og tykken bøn med mig, Kaffe Svar på alle dine kaffebønner. Woo! Hæft mand en god akklam, lige skabet Kaffe Hej allesammen, mit navn det er Jes, og jeg er her for at lave jer allesammen, hvordan man laver kendt Darmatrix. Oh. Woo! Der er for mange mennesker derude, som siger nej til kendama, og som derfor heller ikke laver kendama -tricks. Men ikke mig. Jeg er nemlig en rigtig yes-man. <coughs> Fik, <I? coughs> Fik I... Fik I? Fik I den? Okay, nå. <coughs> det, man gør, det er egentlig bare, at man tager sig. kendama-spil i hånden, sådan den her mærkelige, du ved, den her, den her pind, hvor der er sådan en spids på enden, og så er der sådan en lang snor, og så tager man ligesom og svinger den, og så er den bold, der i og er stort, ligesom på lille pindtoppen. Nå, vi prøver lige... For helvede. Ah. Ah, okay, lige tænkning, når vi prøver lige, vi prøver lige igen. Her. Ah, for... Ah, det er det samme sted ramt. Ah, det knæste, i høre. For helvede det går ondt. Der. Ay, okay, vi prøver lige, vi prøver lige igen, tredje gang. Er lykkens gang for, yes man. Ah, Ah! For helvede, hvor gør det as? Ah, svært kan det være, mand. Okay. Nu tager mig lige sammen 2 trækninger og så lægger den væk. Er ik'a? en. Ah, ah for ah ah ah, ah for helvede det går det der okay sidste gang så prøver vi nu bliver den god ah ah, ah, ah. Oh, ja nu lykkedes det ah oh, hvor går det godt det går. godt ah min pande aye når man først er kommet i gang så må man næsten ikke stoppe igen tre fire fem gange er den ladtet nu Ej! Ej, hvor godt ah oh, hvor jeg gjort det uden hul eller oh nej oh okay som du er I for nu, så øh, med igen i næste uge, når jeg skal jonglere med vogningkugler. Der I lige. Vi ses! Og heft et lortespil. Det er Tomme Magasin. Og nu stiller vi om til et interview med Dyreskupladsen i Roskilde festival er for andet år i træk aflyst, til stor ærgelse for rigtig, rigtig mange. En af dem, det går hårdest ud over, er også dagens gæst. Med på en telefon har vi nemlig Roskilde Dyrskueplads. Velkommen til Dyrskueplads. Tak. Inden starter, du øh, har ikke nogen smag Øh, nej. Beklager. Det har jeg ikke. Øh, hvordan føles det nu, hvor festivalsæsonen egentlig er aflyst igen? Hva? Hvad siger du? Hvad ser du? Jeg, jeg, jeg sagde, hvordan har du det med, at der går endnu et år øh, uden en festival? Nej, det Jeg laver ikke lort og pis med dig. Fuck! Fuck! Så, så må du, så, må du, så må du komme og redde mig. Jeg, jeg kan ikke mere nu. Jeg har abstinenser. Hvad sker der? Hvad gør vi det? Jamen, du må slå en masse tæller op, og du må, du må, tage en masse bager med, og så må du hjælpe dem ud over mig, og du, og du, skal pisse på mig. Du skal pisse ud over det hele på mig. Du skal lave lort lige der, hvor det passer der ud over mig. Du skal smide din cigarettskåle ud over det hele, og du skal knippe ind, du ikke kender med din pøl og pisse lort. Tag du du noget? Nej, altså jeg jeg kan så ikke. ecstasy, du skal tage ecstasy med. Smøde andre med dem, ligesom om du lige har fået øje på politiet. Bare tyr dem ned i busken på mig. Bare stoffer ned i min busk. Jeg har ingen stoffer. Hold nu kæft din dine løgne, du journalistmand. Hvis ikke du er på stoffer, hvem fanden er så din undskyldning var? Hvad? Hold jer, ja. Hvis ikke du står herude, og mindre end 3 timer, med 200 hvide havepavlioner, 30 kasser, 20 gram has, 10 gram kokain, 16 kartonker smør, og langt lang røg. man kan bælge af og bare pisse ned i, og bare pisser skid ud af mig, så kan kraftigt, så, så, så, så, så ringer jeg kræftet til kommunen, du. og så siger jeg til dem, at der er gift i jorden herude. Jeg har en giftgrund, okay? Så bliver der aldrig festival med, okay? Men jeg kan ikke gøre noget af det der. Det er dins skyld. Han har aldrig bliver festival mere. Altså... Tak til mig! Du lytter til Nattevagten. Hej, det er Heine. Jeg har Heines bygfirma. Jeg kan bygge næsten alt hjemme hos dig. Hvis du har brug for en... Øh... Altså jeg kan bygge en muring, så kan jeg bygge en øh, halvmor, så kan jeg bygge en rigtig bred mur, mur, og så kan jeg bygge øh, sådan nogle. Øh, hvad er det, det hedder? Dem der, hvor øh, ikke vinduer, hvor der, når der ikke er hul. Inden, ja, også en mur. Øh, så kan jeg lægge tag på, hvis du gerne vil have et, øh, et, øh, altså et tag, der laver af muring. Og øh, ja, så sælger jeg hotdogs. Vi ses.